על בני ישראל. ואני הנה לקחתי את אחיכם הלוויים מתוך בני ישראל, לכם מתנה, נתונים לה' לעבוד את עבודת אוהל מועד. ואתה ובניך איתך, תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח, ומבית לפרוכת ועבדתם. עבודת מתנה אתן את כהונתכם, והזר הקרב יומת. וידבר אדוני אל אהרון, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי, לכל קודשי וני ישראל, לך נתתים, למושך ולבניך, לחוק עולם. זה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש, כל קורבנם לכל מן חתם ולכל חטאתם, ולכל אשמם אשר ישיבו לי. קודש קודשים לך הוא ולבניך.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 בערכך כסף, חמשת שקלים בשקל הקודש, עשרים גרה הוא. אך בכור שור, או בכור כסב, או בכור עז, לא תפדה, קודש הם. את דמם תזרוק על המזבח, ואת חלבם תקטיר, אישה, לריח ניחוח, לאדוני. ובשרם יהיה לך, ככה התנופה וכשוק הימין, לך יהיה. כל תרומות הקודשים אשר ירימו בני ישראל לה' נתתי לך ולבניך ולבנותיך איתך, לחוק עולם. ברית מלח עולם היא לפני ה', לך ולזרעך איתך. ויומר ה' אל אהרן, בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם, אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל. ולבני לוי,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 בהרמכם את חלבו ממנו, ונחשב ללוויים כתבואת גורן וכתבואת יקב. ואכלתם אותו בכל מקום, אתם וביתכם, כי שכר הוא לכם, חלף עבודתכם באוהל מועד. ולא תשאו עליו חטא בהרמכם את חלבו ממנו, ואת קודשי בני ישראל לא תכללו ולא תמותו.